اما غاض فاعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجهه للدین حنیفہ خطرت اللہ اللہ تی فطر الناس علیہ لا تبديل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولیکن اکتر الناس لا يعلمون اخ کینی درس کې کی منګه بیاصد دا بیا کرامو مقصد او داغي وضاحت کړو او د ابراهیمیت وضاحت شو او د نبی علی صلوات سلام تر بیاصد ته پوری د نبی علی صلوات و سلام د بیاصد مقصد هغه مونږ وایلو اینه یظهر هو على الدين کلی چې په شخصي زندګۍ کې د غیر عبادت ختم شي او پښتمعۍ زندګۍ کې ملکیت څه شي ختم شي د انسانانو ملکیت او بادشاهتونه څه شي ختم شي العباده لله او ال الحكم لله دا چې کوم دنو د نبی اسلام د بیاست مقصده اوسمغه کوم په دغه رڼا کې د قران کریم موضوع د شاسه رحم الله تعالی د تعلیمات او مطابق د بیاست د نبوتو دنه بیا ست د مقصد د قران کریم پرانا او موضوع د قران کریم هغه چې کله دا نبی عليه السلام او د نبی عليه السلام بلګري دا یو انقلابی جماعتو د انقلابی څو جماعتو انقلاب راستو د مخلوق عبادت ختمو او د خالق عبادتو د مخلوق حکومت ختمو او د خالق حکومتو انقلاب کوي بدلونه راستو بالکل دا انقلاب شو نبی له صلوات والسلام دیو جماعت په ذریعہ راستو دا یو انقلابی جماعتو د انقلابی جماعت نصب العين په کار وی یو دین قلابی جماعت سبکاری نصبولائیں دویم داغ پروگرام پکاروی طریق کار چوتویلے کی او درہم داغی پا منس کی نظم و نسق و اتحاد پکاروی تنظیم چوتویلے کی قرآن کریم چکم موضوعه نو اق چکم دنو د نبی عليه صلوات و سلام نسب العين نبی عليه السلام نسب العين تم چې د قران کریم خودله شی پروګرام نه هغه د نبی عليه السلام پروګرام خانه خلقو هو القران او د نبی عليه السلام جماعت او داغی دا اصول طول قرآن کریم سکری دی ذکر کری دی دی تنظیم تو چون که منگ دا قرآن کریم دا تصفیر پا بنیاد باننی او دا قرآن کریم دا ذکر پا بنیاد باننی او برا کو دی وجه نمنگا دا نبوت مقصد متعین کو نا قرآن کریم موضوع چه کمدر متعینه کیه دې ځکه دا خبر نشته خو بل ځکه مورنا سینديره رحمه الله تعالی فرمایلی دی چې نظریه زندگی نظریه حیات متعین کول یو دیم پهللا نظریه لا شکل ورکول پهللی نظریه لا عملی شکل ورکول او رد عملی شکل دپارا جہاد کول جد جہد جہد جہد مسلسل کول دا چکم دنو ای جوان دی او دا انسانیت تی اصفر انسانیت ای نظریہ حیات سے کی او پیجنی متعین کی بیادہ نظریہ حیات دا چکم دنو عملی شکل والا سکی ور کی فمادیاتو کی اغخپل نظریه لاغو کی فلی طولو مادیاتی مادی زندہ گئے کی اغخپل نظریہ چکمنا نو جاری کی عملی شکل والا سکی ور کی اور دی عملی شکل ور کولو دا پارا جدو جہدو کی پوششو کی دادری وارا کارونا قرآن کی نو د انسانیت ته څه لري انسانیت نو د قران کریم موضوع چي دا نو هغه انسانیت ته څه لري انسانیت موضوع د قران کریم انسانیت ته ابل ګرانش ابراهيم الله تعالی هم فرمایل و اي ا داغه چې دا هر یو څوک موضوع پاولنی بیان کې خي ول مقصد پاولنی بیان کې خارکاي ا اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لام یال خبر باندې پویګ د انسان د انسانیت چه ده دا, دا قران کریم موضوع ده د قران کریم څه ده موضوع یعنی د قران کریم موضوع چا نو هغه فطرته بس د انسان لکه د تعلیمات را تعلیمات چي و دا بلکل انسانیت ده بس دا انسانیت پا پانو که ده چا که ده؟ پانو که وزدق که انسانیت ده ده پانو نراوالا د خپل جوند پانو سره چه ده انسان او د انسانیت ربط سشی را شی بس انسان به برابر شي انسان به برابر شي اغیارو شایاتین اغی کوشش کهی انسان د گنده کولو انسان انسانده چا ده کولو نو کله دا انسان گنده کی عبادت ده غیر الله وانده چو کله قلب عبادت ده غیر الله راشد و انسانیت گنده شد حکومت د غیر الله وانده و انسانیت سے شد بیا دا غیر الله چې دی غیر الله نو کله چې کوم ده دا د قومیت په شکل وی چا به شکل وی قومیت په شکل وی چې لکا زما د قوم حکومت پوي او حکم چې منل کیږي نو من زما د قوم به منل کیږي ای توه ات یو قسم عبادت ته کنه زما د قوم بس کیږي منل کیږي د انسانیت په قومیتګنده کو کله چې کملو دا انسانیتګنده کړی شي پ خزبییت او جونندیت پان دی چې زما د ډلی به من ل کېږي او زما ډله به حاک موي زما ډلهبه حاک موي او زما د ډلی بهسه کوله شي مع ل کږي زما ډلهه حاک موي او زما د ډلی وه مع ل کېږي مدل ته کې انسانیت ګنده شوپ حزبییت او جونیت پند دی کله دا انسانیت چ دی داګنده کړی شي پروسوم و باند دی روومې قومی باند دی ما وجد نهلی آب لا زمونږه رسم هم دی ددي د وجهه انسانیت را غستلی انسانیت بیا راغستلی نه شي او مختلف چې کمدنلو غیر اللاي مختلف غیر اللاي چې د هغې سره چې کمو دا انسانیت خالص سپاتې نه شي کرامو هغوی چې کم ننو کا انسانیت په اصلی شکل کې خلقو تهسه کوو خدو اصلي شکل کې او دا انسانیتې پاکاو انسانیت سکو پاکاو پاک په نبیلی سلات سلام اول د غې شو تتسکې سکړه او وررسای د عربو تسکې سکړه پوکړه او دا هغوی په ذریع د عالم کوله تسک کوله تسکیې کوله اوز دی انسانیت ته تو قرآن پا جب فطرت اوموی دی انسانیت طا تو قرآن کریم پا جب ابان女 دین قیم ہوموی سو تو ای دین قیم دی انسانیت طا تو قرآن کریم پا جب ابان دین حق اوموی دین سو شے حق اوموی دی انسانیت طا تو قرآن کریم پا جب ابان جب عبادت رب هم وي دی انسانیت ته کریم په جبان دی حاکمیت د رابه هم وي حاکمیت د چاام وي د هم ووي خبر باندې پو شوئ دا د کریم او دی انسانیت ته خلافت انسانی هم ووي انسان ششي دی خللیفه دی دی ته چې کمو خلافته هم وي دا د دی انسانیت چه کمن مختلف شدی نمونه دی مون استادانو توحید ته کیوې شاع انسانیت انسانيت خبر خبره باندې پښوي او مقصد سره یودې مقصد یودې توحید تل عبادت او توحید تل حاکمیت لکه د یو ټکه عبادت او د حاکمیت لکه جدا کو صرف د دور د ضرورتونو د وجنه قران کریمم جدا کړو څې سره چې کمندونو خلک د عبادت دایره او غړي دک اتهات مطلقو یو قسم د چانو د عبادت نو پس نور خو په لنزو خو بیا زموږ بل څه خدا وا چې بس یو ټکم ډیرو عبادت رب دښت حلافتی انساني حکومت رب چې کم یو دا ټول جامع الفاظ دي دا چې کمدنو د قران کریم موضوعه قران کریم څه موضوع ليظهر هو على الدين كله هو فطره الله التي فطرنا عليها ورسول ذلك الدين القيم نو ان الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم فطره الدين القيم وي عباده او حکومت دال الدين القيم او د پیغمبر د رسالت مقصد تو ليظهر هو للدين كله والذي ارسل رسوله بالحق بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله خبر پوسوي نو د قران كريم نسب العين اغزه کمنو انسان ته انسانیت خود لی او تسکیه د انسانیت اسکیره د انسانیت دا انسانیت د نور او خیرونو د غندونو نسکی پاک کی نو توحید شو نو دا ټول انسانیت چیرې ټول څه شي انسانیت چې کله خپل فطرت لسی شي راشي خپل اصل پترت فطرت لا راشي په دکه به وحدت شي قائم شي تقائم شي وحدت قائم شي او سالم انسانان بلا فرقه د محسن انسانیت د نبی له سلام د حجۃ الوداع خطبه په دی غواړه چه نا عربی لپا آجمی فضیلت چھتا نا طور لپا سور شته فضیلت چھتا فضیلت پا تاقوا دی تا فطرت کې چه سم رسو اعلاو و دقلس دی فضیلت دی نبی علیہ السلام آغا چیزو نسی کرو حتم کرو دا سالم انسانیت یو نکتہ نظر لراوستل دا چه کم دنو دا قرآن کریم سوا موزو وا گویا کې د فطرت تشریح او د انسانیت تشریح خورران دی بس انسانیت دکي او که فترت دکی د چا نه ب دکي کریم نه بیس دکي دا د فترت یو جاې تشري ده یو جایت سره تشري ده د وجه نه داجازې خورآ په باره کې سبار کې اعجاز خورران دا یو احمه موضوع ده و دی وقت کی زکر زنی خلق چکم دنو آغای صرف چکم دنو دا عربای او سو الفاظ یاده او بس عربی دا سیده آغای و عربی خو منگاو ما جوڑاوالش عربی وی منگاو جوڑاوالش تو چا صورت کرونا جوڑ کو چا سجوڑ کو بارحال خدای اهم موضوع دارد در دیر و علیمان و رای در اعجاز قرآن بارکی آغازی کمدنو د فساحت او د بلاغت و در قرآن کریم پیت بار در فساحت او د بلاغت سراتی کدنو سوش دی موجز دی دی شک ها دی که شک نشتی فساحت چی کمدنو او و بلاغت هم دی که در اعجاز در قرآن شک نشتی ودا خدای عربیت سره تعلق لري څنګه سره عربیت سره تعلق لري دا و بیا چیلنج عربو اړبوت وی ځکه یو غیر جبې وال چیلنج ور کولا دا خو صحیح ده کنه تاسو یو عربی وال توي شکایت ناري او مولا نظم ما په شن پختو کې شوکا بیان وکړه تا چیلنج صحیح ده یا عربی تا توي چکه تا قران ویل وی ته حدیث ویل تجوی علمی ته چکمونو فارابای کی اوګنټه سوکا بیان وکړه دا څه ضروری خبر ده دا چل صحیح دی دا صحیح ای او جبواله چې کمندونو هر سمرا او پردای چې کمندونو حبورل لري خو بیا هم دته ځنې ټکی معلوم ني دا زي ګډ ټنو ده څه نیوي معلوم ني قارئ ته استغفر الله تعالی ذکر کړی دی په دې دی وبند کیول وی علمو یم زما مو مستعز آنوی آقا چه کمدنو یا پیره داوی چې اونسا ما پوردو بانده کامل سده عبورده. ایمارتوی چه یه داسې داستی داوه خانه نا که دا نا زکر چه آقا وی وو پختون که نا چې چه دا دوم را داوه ندخه فکر چه لکه پرادای چه با عبوردین سده گرانده. نوی بیا آقای چې نا تپوس کوله شده. ایمارتوی چه کریلا نیم چڑا دریسمه. که ریل ورنیم چنان دیا دیش یه را دا سیسا کتاب دیلن که ریل سنگه نیمه شواه دی نیمه سنگه برا و خطاو نگه داوس داو و کلا یوسو کیگی کلا بلسو ما ماتی حضرت بس دوم رووی جزا ما پی پورا عبور نیشتن مطلب برا تو مطلب برا تو زوام خیر اغیوی جزا وی ما سر گپ لگو جیش اگر که گی من پدیکی هغه تموی چې ګوره کریله خو کریله ده کله ترخ او نیم بوټی ده نو نیم چې کمدنوغ هم تخي هم تریخي نو چې کریله شی او ورسره ده نیم پې د پااسه سکې واچ د نیم مووبکې پ س کوې واچ او دا خو ریخ در ریخ شو که نهریته شو در ت شوما چې د ده مطلب لکه دا مووره کې داسای استعمالږې خبره هغه لیکلی دی چې لکه هر سومره یو سړی په یوژه ک پردای جوبه کېسه شي ماहीर شي او پوره هوبور لرله نشي ابلگرام شي است برحم الله وتعالى او فرمایل و یو سړې د خپلې جبه کامل عالم کې دل نشي سیوا د نبينا خپل جبه باندې د دېم احاطه کوله نشي سیوا د نبينا نبي خپل جبه چې کمند نو موحید هغه احاطه کړې په خپل جبه او ټوله یادوي کدي و چې نبي رسول الله لبا چا تاسو سوال کو نه هغه ځواب کو په سمین نمبر رسيام په سفر انا هغه د یاغ شان د سوار کړه جواب ورکړ کله کله سره نبی علی سلام په یو ټکی وی په د هغه د کمونو حرج زیاد شي حرج کنه حدیث کې حرج راځي او یغیب و ته نبی سلام ډات صدوي لګه نبی سلام ته د حبشې چې بکیا قتل ته وای کنا هغه ته حبشې ربيعه دا یمنی ربيعه ته سوا یا ټول عربی باندې دا سوا ای هاتوي هلک سرسارون صاحبو ستاسو په ګلچه ده ترڅو نبی عليه السلام متلوغت یاد کړي چې دا په پلان کې جوه کې متشدد قوی لکيږي چې لا ګور پخلو خوړ کې ورې د سی بیان دي هغه ته وي متشدد کنه دا لا کورا احاته غا نخاردې چې په پوره جو به هاتو کې د نه کار دي خو بیا په بل جو به بهر نو فساحت او بلاغت کې قران کجاز کې شک نشته خو که صرف دا مراد کړی شي دا چیلنج به صرف چاته شي عربي حالانکی قرآن مجید خسرپ عربو تا چیلنج نور کئی لَإِنِ اجتماعاتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُو بِمِثْلِ هَذَا الْقُرَانِ لَا يَأْتُوْنَ بِمِثْلِ او برا پوئی گئی طول تینا آجز دی انسانانم طول دا هر دور پیریانم د هر دور طول تینا سوی آجز دی اغیر دی مقابلہ کا ولی نشی اول دا شاہ سب ن پا اعجاز د قرآن کی اجتاللہ کم لگا مختصر تیرا شووا اغاچه کم دنو دا دا شاسبوئی چی پدی معجز و الفاظو کی پدی معجز و الفاظو کی دننا قرآن کریم یو عالمگیر د انسانیت د وحدت نظام راوڑے دے معجز نظام راوڑے دا دا انسانیت دا, دا, دا, دا پارای یو عالمگیر چې پو اول انسانیت شامل لے او ټول انسانیت عملیک کولی شي صح ده او ټول انسانیت پ داسې ګري لکهفر دی واحد ټول په یو کېږي داسې نظام دا د اقل انساني کار نه دی دا عقل ن شي پیش کوئ چې یو داسې نظام پیش کی چا هغهه چې کم درو سالم انسانیت تشااملي او بیا سالم انسانیت پې ووحدکم را شي سپې و حدا ترشی انسانیت انسانيت یو کوم بشي یو خاندان یو قرشي تاسو د نظام چې کوم نه داره چا کارو نه ده د سرپ کار دي د خالق القوا ول خارج به عن توکل بشر فلشاصب نظريه د اعجاز باره کې داره خبره په اون شوي چې دا شي کوم د قران کریم د وجه چې کوم نه شو شه اوج معجز به کا سالم انسانان پیریان راجم اشی او اغیی دا نظامونه نظامون پیش کول او چا چه پیش کریو او اغیی چه کمدنو لکا دا مقابلی نسی شوی دی آجز شوی مقابلی نسی شوی دا, دا, شوی دا وحدت د انسانیت او تسکید د دی انسانیت چه تسکید انسانیت اوش انو وحدت پا قبل اشی راشی دا وحدت چه او دا غیر الله سکی خرابی اغا قومیت تے که حزبیت تے که ده بس مادیات چی دی اغا سا خراب ای ده انسانیت وحدت سا کئی خراب ای وچه کل اتی دی انسانیت سا اوشی تسکیو اوشی تسکیو, تس. تسکیو سا شی اوشی اغا بچه کم دنو وحدت ده انسانیت سا شی را شی ده فطرت د انسانیت اس قرآن کریم ده او د قرآن کریم مختلف اوصاف راغلی دي راغلی دیکھا نا دی نبی علیہ السلام صفت مذکی دیکھنے دے مذکی دیکھنے مذکی دیکھنے دی نبی علیہ السلام صفت بشیر راغلے دے نظیر سشوے دے راغلے دے حادی راغلے دے ذکر تذکرہ مذکر راغلے دے ایسا اصاف راغلی دیکھنے اوستراشہ دا فطرت انسانی دی چې کله خا او ګند شي د سوله په کار دهصف سب کار ده صفي نو په دی حاضخورآ تس ک شوه پ غمبرو مضب کې شویک شوه اوس راشه د انسانو دو ته چې کمو د فت د چې د فطرت برابرستلو او د عمل کولو دیتا دته کندلو ددي فضایل او د دې چې کندنو خوشنما صورتونه او محاسین خودل به کار ديږي به کار ها چې هغه ماحسن او هغه فضایل خې رسې شو بشارا بشیر سو کنه د دې فطرت د پریخولو د دې فطرت پریخودلو د دې چې کندلو خطرناک بیاونکو نتایج دي هم د دی دنیا په زندګۍ کې هم پزدو مرگ نه دا یو ભયونکو خطرناک سری نتایج دي د ان غ نتایجو نه خبرول د تاسو یې انزار منذير نذير انزار منذير نذير د ست فطرتي انساني د دې د حصول لپاره یو راهنمای پکاره دا څه پکاره دا راهنمای پکاره دا د دې لپاره قران کریم هادي پیغمبر ہادی او ہدایت ویل شو چې راهنمائی حاصله ماغه بده چانه حاصله قران نه حاصله انسان نه پمادیات کی فطرت انساني سشي هیر شي فراشي هیر شي دې ذکر دے تذکرہ د مذکر دے دې ورته سقے رائے دی تکیوته رائے دی تاګه شانتي د دې فطرت انسانی سره مقابل کې خلق بلسیز مقابل وګرځي و انسان دو دغه کومنو د قربانو هغه شې مرکز شې نو قران کریم فرقان دی دابه لې چې دغه چې کومنو د فطرت انساني مقابل له داس شې فطرت انساني دی نو قران څه کوي فارق راولي جدای راولي چې تو خو چې کومنو د فطرت او د غیر فطرت څوخه فرقک خوایشات و کلرې سوې فطرت وې پايشات ته سوې فطرت وې د فطرت او د طبيعت سره ولې فرق راولي الله د غیر الله سراولي فرق راولي چې ستاسو په ترڅ د اوسه کوم پالسي روانه او فرقان راولي دا اوس له غوا تا وکړه چې دا سړی ته میلاو شو دا سړی ته میلاو شو او انسانيت تداسه شو میلاو شو نو دا رحمت نه ني نو قران سوم نه رحمتوم نه قران کریم سوم نه رحمتوم نه چې کله انسان په دې فطرت شو شو راغی د دې تر څوشو راغه نو دا سالم کائنات د فطرت سره موافق ته که خلاف دی ته. ته دا ټول کائنات پر د خدمت کې تسخير ایمانی به راشي پس د تسخير تکوینی نه نو به خبر پوېږي نو اصل لا کتا څو چې ما بلا یا تون حل کړه بلا لغو شو خو تاسو لکه فکر نه دی لکه نه خیر دا پوښتنه راځي کله خبره پوښه نو دا ټول چې کم ده نو د فطرت یې سانیده د فطرتي انسانی تزكيه مون کي شوي شوي ل با عبادت د غير الله نه د حکومت غير الله سيدا غ غير الله ارسو او مختلفو طريقو سره غير الله لا غنه تزكيه شي کوم نه راتلا او د شاسې په استلاقي یو لند خبر دې پته کوک تکوګه مختصر تاسو یاد دي لکه دا صرف 7 او 870 بتر معلومات چې دي ناغي له زیو ترتیب چې کوم ستاسو په مخک ور او روم دته چې کومځای کې دا چېده کېږي ترتیب تاسو ته دی تاسو وړه و راړهوي تاسو هغهه معلومات صه ی جا کوکه اوورس مسه دیغا دا چې مونږ ویلړوو چې د شاسي پریز انسان چې کوم دیناس شو دی ال مطل لژبروط ول متشببلملکووت ی شوه چې ال متتلل ایل والمتشبه بالملكوت یو چې دی تعلق الهی قائم شي هیڅ فطرت دی انسان دال چې دی الله غواړي دا د فطرت انسان خبره خلقته عبادي كلهم ہونا نو نودا روح برزي دی غواړي بر بشنو از نه شو hikayat میکوند خبر باندې پښوي کنه از جدای ها شکایت میکوند هر کی دور مان از اصل خوش باز جوید روزگار ی وصل خویش درده فطرت ته دشه ده کم نه نه را جدا شوړ یکه ده سکی وای ال متطلع ال جبروت دی ویچ زبرو خته خو پدید زمکا بسره د 10 سیسون 60 صفلیات چې ده کتره کاږي مې اوسره تړلی دی چې ده کته سکی دی په بره زور کوي او تماداتو سفلاتې کاته رااکي اوس مقابلهله او د مقابله ده خبره باندېګ شوي ووتلو علیم نه به اللهې آت نه آې نه فه خیله پات بهوششیوانیک شوه واللو شي نه ل رپ نه ب فلااک نه اخله دال وتطببا انسانيت ختم انسانیت پاتش ترجمې مې نو کوم ترجمې کوم ماشالله تاسو نه خلک دګه لکه انسانيت پاتش پاتینس چې تر ختم ولې چې قم د فطرت سیزو چې هغه آیاتو نو صحیح ده کنا هو لو شينا لرفعناه بها دا غیر تر طب مې له نو خپل دیلل ارض سفلياته صوبو مې له نو کو اوس پریز مک باندې بل ادعى وقتي را ول په کار دی چې د مادیات او شر دې دازې تاریخ سره وخت کی تیر کی چې د بر سفر نه محرومه نشي هغه د المتشبه بالملك هغه د المتشبه بالملك چې د سمکه باندې کمونه د فرشتو غونده کیس وخت کی تیر کی بل د فرشتو اول صفات دمرګرانه لا يعصون الله ما امرهم او چې بس قران سي وی دی هغه دا دې ترتی انسانی وځه سیندی سوی ما چې کمنو ډیر څوک تل ورسو خو ما چې د انسانيت تشریف و قرآن کې کوم لیدل نه دامه بل ایز دا دې انسانی المتشبه بالملکوت پسمه کړی د وخت کې د چا په شانتی ملکوت په شانتی خبرونه پوسوی دا چې کمنو دې انسان فطرت تبس انسان څه شه دې اترښتې چې فنداز ته ريقه وخت کې دا لنډه غونډه خبره نور الحوث چې ګمندنو یاداله هغه داده چې اترتي انساني شاه سی بوې عبارت ته د حسابي اربعون حساب څه شنه 44 صحیح ده کنه توه حارت صحیح و ژم چې ګمندنو څه شي اخبات ال الله دریم سماحت او سلورم چې ګمندنو عدالت سند م اللهرححمن کېد ځای کې لکه ډېر بهترینې طرریقې سره ددي سی زو سلور وواړو وزحت کړی بیاویللي دی چې لکه ماله په کارو چې ما د حوج الله عبارت پ د ځای ک را قل کړی ځکه د داما د چا ده کړي حجهله ننسده کړي دي خو پوما په اسه جو به ک صرف د دی د پاه پیشل چې داسې کمدنو لکه عام شي اریت پورې خاصه نه او دا چه کمدنو عام شي چه عام خلق په دی بانیسه شي پوش شی نو دیکھ کولی طریقی سرائی پا دی زائی که چه کمدنو دا دی, دی سلور و والو خیصال و وزاحت کرده دی. نو شاہ سی دیتی ذکر کئی مولنا سیندی لند لند وام صرف فحارت بارا که ذکر کئی وی تلک اسی سو چو کانا وی چستا پا دی خپگندگی او لگی وی تا سورتانگی تیک شو ستا په ګډه کې چې کمو ګن پروې نو سووره ص تا چې دا ګن لر کړی نه نو ستا تبی ارم کوي نه کويرام تو چې ستا په روخ ګند ک پر نو برداشت کولی تو حارت په کار دی که نه ته په کار دی تو حارت دا تو حارت چې دی په دا ظااهری تو دا غواړي د قشانې بانی تو حارت را با تینیتو حارا تمرا والا غلط عقائد غلط نظریات اغاز کمندونو ختم کا غلط افکار څخه ختم صدا شو دین اخبات ال الله باركي مختصر خبره اغاز کمندونو دا ذکر کوي چې څو خپل ژوند کې دو محترم او معزز شخصیت باندې کلمہ کاغذ پلار په شکلي کاغذ استاد په شکلي کاغذ پیرو شیکلی هغه دیو لیډر په شیکلی نو ایتو وایا چې تد هغه نه خلاف کولو او داغه په مخ کې ته اکرخانی کول دا چې کومو ته جایز غني ان وید الله رب ال عزت په مخ کې لکه څنګه دا شوشتهږي او راقلاصيږي او داغه دو حکم نظام څنګه سکه پوچا ته داغه مخ ته توازوکه بچ سوي نو وېدا جایز دی حلال دی حلال که وېدا حرام دی بس حرام که دا په مخ کې تماشوري څنګه ورکه په خپل چې کندونو دیو ادنا زندګۍ کې دیو ادنا مشر هغه چې کندونو مخه ته دغه نه کوي او دا الله رب العزت مخه دا خبره کوي لا تقدموا بین الله والاخبات الى الله بس د الله حکم ته متواضع شئ وونه شوي درې سماح سما حفظ ذکر کې انسان چې کمندنو ځنې مرغوبات نفسانیې دي دې مرغوبات نفسانیې هغه د عقل سره تعلق لري کده شرب سره سره لري تعلق لري کده ملبوسات سره تعلق لري کده مشهیات سره تعلق لري شهوات سره هر سر سره سر لري تعلق لري وددا چې کمندنو د مرغوبات نفسانیې دا کلا کلا د انسان په سفر کې دیوال شي د انسان په روحانی سفر کې څه شي؟ تکاورت شي د انسان په روحاني سفر کې څه شي؟ تکاورت شي بس د تقصې زونه قربانه ول سخاوت دغه مرغوبات او مشیت څخه ول قربانه ول دا چې کمونه څه وي؟ سخاوت بس دا کومس د خبر په وی کنه د مرغوبات نفسانیه د سماحت ته څه لري سماحت او سخاوت چکم بس شریعت اجازت در کوي او کا چکم د تو ورکا او سفس کا ورک کله ز زکات پر شکر کی کی د صدقات او په شکل کی وی نور پایشاد قربان اولی بس کاغه بیا د عیفت سره تعلق لري حلم سره لري تعلق لري د سره خاو ډیر شاخونه دی حجت الله کی ویلی ې پوهږ درم اجتماعی زندگی د اوس د اجتماعی زندگیې دا درېې زونه د اختراباتو سره تعلق لو چا سره اختباتو سره اوس انسان دوست رالهته انسانانو سره وختې را ددي اجتماعي زندګ مدار غعادل اجتماعي زنده مدار وسره پادل بس د هیڅ یو حقدار حق هغه مدايقا چې د کم حقدار حق ته غلی سکه دا لو یو اقتدار د ټولنیز زندګي مونډه خبر پویږي د دې سلو روحې سالو تشریح قران کړی دا نو فطرت دا سلو ورواړشو داس انسانیت ته دا دا دینی حق دی دا دینی حق دی دا توحید دی په انتظار دین زندگی کوم توحید دی په ټمي ما زندگی کوم څه دی توحید دی دا چې کوم نو ساکا دا نسب العين شستا نسبه شوش نسب العين ش دل عملی شکر کول په ما دي زندگی کې زندگی کې عملی شکر ور که نظریه صرف نظریه پاتشوا نظریه صرف نظریه پاتشوا هغې مغلوب, ده. ده مغلوب ده. ده باو ده دی به مغلوب دی د با د دې د پارا عملی زندګۍ کې په ماده زندګۍ کې د دې عملی کولو د پارا به دې جدو جهید کې تاغي جدو جهید قرآنی نوم جهاد قرآنی نوم جهاد دی دا جهاد کردی نظریو د نسب العين مقابله کې زما ځان راځي زه د ځان مقابله کوم زما قوم او ورسم را ځي تر دی سکم مقابله کوم پوهي نه که چېر ته یو دنیاوي طاقت مخسه کېږي را ځي زه په یو تن دغسه تارې مقابلې تهتی زه مقابله کوم داسې کمدننوسه ش دی جددوجه جو دی مسل بهد د کول کولمهست کول دی خصالې اربع د فطرت انسان مقابله کې شاست دری رکاوٹو نایا دی حجابات سلاسا حجابات سلاسا یو حجاب اغاد طبع طبع. طبع. حجاب طبعایا دی حجاب سا شی طبعا او روانی گوشت حجابی طبعا دویم حجاب اغاد چه کمدنو حجابی رسم طبع مانا خواهشات تو بیش سا شی اف ثاني فائشا دیم چې کمندنو حجاب رسم قوم رسم عزيز ولي بس وقتا بغاडा بغاټه ماحول او ماحوليات ماحول او ماحوليات دریم دي تر کاولت شو معرفت یعنی مطلب ذکول د فطرت انساني بکارو او د غلط شي سکو د دې کوم شيز د کړنځي ته ټول د حقي خدمت کوي د دې علم غلط دی سو ایمارفت صحیح ده نا اګه د اوس تاسو مونږه ا شکولین کالجونو نه چي دي د دې سو ګنانيشته به دي کې د دې باندیش فګو ګنټي د رز مهنت په دنیا او په مادیاتو کې د دې معرفت پخ غلط دی آ په له دینی معرفت پنیش سوي حساب دي او قدنو ډیر معمولی دی دکه کامل انسانیتوحت وحدت نه شي د دیر مختصر خووننده کې تعلیم دینی تعلیم ورکول کېږي هغه په نش سر دی ت حساب دی ددي وجه نه سو عرفت هغه چې کمنو دی مقابلہ مقابله را کریم خو راکریم د دریو رکاولتونو د مقابلیو د جددوجهد د دی نوم چې هااد خ دی چې د دریو سره بسکای کوي مقابله کوي سره بهسه مقابلہ که کاغا دے علم جنگ دی کاغا چی کمدنو سشے دے دو ماحول سر جنگ دی او کاغا چی کمدنو چا سر دے نفس سر جنگ دے دا طول دا چی کمدنو قرآن کریم دا دریو سشے دی حجابات دا چی کمدنو اغلری کئی دا قرآن کریم دا حجابات سلاسا دا لري کوي په پا دی تری قبان قران کریم وحدت دین انسانیت قایمه چې حجابات شوشو لریشو نو دغه وحدت ترکاوتو نوکنه نو سالم انسانیت پسه شي یو شي تبشي یو بשי او د یو ذات سره یو کومب سر به تعلق لا شي کومب حکومت د چاوي تعالی او کومب عبادت د چاوي تعالی ذالک دیر دی وګیم یی